Jó csapat, jó hangulat, jó időpont. Szia! Ez itt a Nekünk a Kispest Podcast harmadik adása, és köszöntöm most a új vendégeket. Balról jobbra tőlem, mondjuk ezt nem nagyon fogjátok hallani a rádió, vagy látni a rádióban. Ábel mellette Andy és Jerry, én pedig Hanta vagyok. És Sziasztok. A, Hello, bello. Üdv mindenkinek! És a mai, mai műsort azzal is kezdenénk, hogy ma ugye kedd délután van, amikor ezt felvesszük. Tegnap előtt egy könnyet, kellemes játékkal, kényelmesen elvertük a budafokot. Hogy tetszett nektek a mérkőzés? Bárki? Nekem nagyon. Tehát, hogy régen, pont ezen gondolkoztam, hogy régen volt olyan, most így a szezonkezdés után, hogy két mecs után így nosztalgiázok arra, hogy mi volt a hétvégén, és nem egy ilyen kellemetlen nyomorult élmény, hogy úristen, már megint néztük, ahogy nem tudom, vidéken örömködik egy 500 fős falu, hogy elverték a honvédot, hanem, hanem, hanem meggyőző játékkal, sima győzelem Fehérváron, otthon a Budafok ellen. Tehát nekem ez egy nagyon pozitív élmény volt. Hát ö, frenetikus volt az egész nap elejétől a végéig, kezdve a készülődéssel, és maga a látvány és a csapatjáték azt hiszem tökéletesen illeszkedett. Ö, én az első, visszakanyorodva az első Fehérvári meccsre, én azt gondolom, hogy ott, ott korai volt bármi következtetés levonni, mert az a Fehérvár akkor, azon a napon egy mb 3 as csapat volt, és úgy voltam vele, hogy meg kell nézni ezt a következő mérkőzést is, és hát igazából minden kétségemre választ adott a csapat, jól nézünk ki, jól nézünk ki egyszerűen, úgyhogy csak így tovább. Mi pedig, ugye az én korosztályom, ugye több évtizede van jelen a látom, és harmadik évet kezdtük az MB2-be. Egyszerűen, hogy mondjam, kicsit ellenmondásos az egész, hogy MB2, és mégis a, a tábor az pedig úgy néz ki, hogy talán soha, mind létszámban, mind aktivitásban, ez nyilván a videotonál is megmutatkozott, nem is voltunk ennyien még Fehérváron. A csapat pedig igazából egy olyan teljesítményt hoz, amit elvárunk, az utolsó percig küzdenek. Úgyhogy ez beszéltük is a mesterrel, illetve a csapatkapitányjal magunk közt is, hogy talán ez a legfontosabb egy szurkol szempontjából. A táborra visszatérve pedig mondanám, hogy egy top korszakot élünk, és mondom, hogyha ha megint csak visszakanyolok, amivel kezdtem a, a mondandómat, hogy az MB2 harmadik évébe, akkor azt mondom, hogy köszönet, illet mindenkit, aki ennek a részese, aki ezt támogatja. Jó érzés Kispestjének lenni, mondjuk mindig az volt, de most különösen. Két dologra térnék ki, az egyik az, hogy a 800 nap után először állunk feljutó helyen az MB2-ben. Ugye ma van 800 Aztán. napja, hogy kiestünk, és először vagyunk feljutó helyen. De Endi megragadott engem egy mondatod, a, a szurkoló és a, a, a játékosok és az edző kapcsolata. Szerintem, szerintem ez egy olyan dolog, amiről érdemes lenne beszélni, mert, mert azt észrevettük az elmúlt években, hogy amikor, amikor együtt tudott létezni a, a csapat, és a szurkolók, annak általában valami nagyon-nagyon jó következménye lett. Hogy, hogy mennyire, mennyire fontos ez, vagy mennyire érzi, érzi ezt valószínűleg egy játékos vagy edző fontosnak, mennyire pozőrködés esetleg, és hogy a szurkolónak mennyire fontos az, hogy legyen valami kapcsolata a, a csapatával. Fecó FECKOM-mester megkezdte a munkát Kispesten. Én azt mondom, hogy nagyon korrek módon megkereste a tábornak a vezetőit, és a futballházba kérte egy találkozót, egy bemutatkozást, és akkor merült fel részünkről, hogy mi lenne, ha egy kicsit közelebb lépne a korábbiakhoz képest a csapat és a, a szurkolótábor. Ez természetesen nem barátkozásról szól, mindenki a saját szerepébe hozza a maximumot, a csapat a pályán, mi a lelátón, De azt gondolom, hogy ezzel, hogy közelebb kerültünk, egyrészt teljesen más minőségben éljük meg a sikereket, és nyilván egy versenysportról beszélünk, és eredménykényszerről, de nyilván fociban nem lehet mindig nyerni, akárhogy is szeretnénk. De én azt gondolom, hogy akár a mélypontokat is teljesen máshogy éljük meg, így, hogy van köztünk kapcsolat. Ez ezt nagyon fontos dolognak tartom. Nagyon régen a 90-es években egyébként mm -hmm. volt ilyen, ha nem is ebben a dimenzióban, hogy most működik. És hát azt is nem... ez a klasszikus hotelban együtt sörözni, a, vagy kólázni a játékosokkal, vagy magával Imre bácsival néha. Igen, igen, ezt a fiatalabb generációk nem tudják, de ugye a hotel az egy, az egy nagyon klasszikus hely volt. Talán most a pub vette át ugye ezt a helyet, és innen is köszönet a, a, a csapatnak és a vezetőknek, hogy a mérkőzés után jöttek. és ugye volt egy tragikus esemény a Bordinak az elvesztése, ami egy óriási törés volt a kanyar és minnyájunk életében, és ott is nagyon korrekt volt, ahogy a klub és a csapat úgymond mögénk, mellénk állt, úgyhogy köszönet érte nekik innen is. Én a, bennem minifel szokott merülni az a, az a kérdés, hogy, hogy jó-e az, hogyha a játékos ismeri a szurkolót, kimondottan személyesen. Tehát, hogy, hogy amikor fizetésért játszik valaki, akkor fontos-e neki az, hogy tudja kiért játszik, vagy ő csak a pénzért játszik. Tehát ugye vannak ezek az ilyen klasszikus ö, japán modellek, hogy a, az, az élethosszig munkavállalás ugyanannál a cégnél, és hogy ott, ott igazából... annyira nincsen általában. A, a futballban nincs, igen, de hogy, hogy amikor te már a cégedet képviseled munkavállalóként is, és benned van ez a, ez a tudat, hogy, hogy te a cégedet, a céget fogyasztóit, a céged vezetőségt, a céged történetét képviseled, hogy egy játékosban megragadhat-e ez, pusztán attól, hogy, hogy látja azt, hogy, hogy hétről hétre mennyien szurkolnak neki, milyen minőségben szurkolnak neki, ráadásul valamennyire ismeri is személyesen ezeket az embereket, hiszen van valami minimális nexus velük. Persze, hát mindenképp fontos azt gondolom, hogy hétről hétre találkozunk, együtt élünk át sikereket, kudarcokat, és most... Ez arra úgy jutott eszembe, hogy ő, ugye jött a csapat meccs után a pába, és a Szabó Alexerrel lettem figyelmes először, és arra gondoltam, hogy amikor ő a Pinezicsféle csapatba először pályára lépett és bekerült a, a csapatba, és ahhoz képest, hogy ott ugye az első fél év, első évünk, az mennyire egy TT volt, és hogy ő, ő, neki milyen érzés lehet megélni azt, hogy hogy ott hétről hétre ugye jöttek a vereségek, jöttek a kritikák, jött a Kudarc, és most ő itt maradt a csapatba, és körülötte megváltozott az egész csapat, a közeg, minden, és most milyen jó érzés lehet neki, hogy most mind hétről hétre a siker van, és eddig ő, neki ki kellett jönni a kerítéshez, számon lett kérve, ma magyarázkodnia kellett, most meg igazából együtt éljük át a sikereket, és hogy mekkorát fordult vele a világ. Ugye mennyire más, mint amikor Kozár Mishlenybe kijött? A... Hát igen, igen, igen. És már Kínyába nem tudta, hogy most oda kell jönni, magyarázkodni nem kell. Egyszer jött a kerítéshez, és valami veresség után, és igazából szegényen nem tudott mit mondani, mert mit is mondhatott volna. És már így ő se tudta, hogy most milyenkor a, a normális viselkedés, hogy oda kell jönni nem kell, és a sokadik, sokadik ilyen szituáció veresség után már, már az is kínos volt, hogy odajött, és persze mondta, hogy ő tiszteletből idejön, de ennek úgy nagy súlya nem volt, a kellemetlen helyzet volt mindenki számára, most pedig, most pedig jó érzés látni, hogy, hogy, hogy hétről hétre jönnek a sikerek, szerintem ő is sokat felfejlődött, és hát ennek így kell működnie, úgyhogy nagyon jó érzés volt, hogy kijött a csapat a meccs után a pábbal. együtt sörözgettünk, készültek a fotók, úgyhogy én azt gondolom, hogy siker egyik alapköve, hogy meglegyen ez az csapat és tábor között, csak akkor fog sikerülni, lehet, hogy ez egy ilyen duma, de csak, csak kizárólag így fog menni, és most ezen azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó úton vagyunk. Hát meg ugye ezt láttuk 2017-ben, hát hogy pontosan. ott is ugye valami ilyesmi volt az alapja a dolgoknak. De én arra is gondoltam egyébként, hogy a hozzáférhetőség milyen jó, hogy megjelenik. Tehát, hogy, hogy az, hogy tulajdonképpen csak ott kell maradnod a pabba, és, és tudsz kapcsolódni a játékoshoz. Tehát, hogy ez szerintem egyébként a nézős, nézőszámnak a növekedéséhez is hozzájárul, hogy megvan ez a, ez a könnyen kapcsolódható élmény, és tulajdonképpen akkor tudsz ugye a közösségbe igazán bevonódni, hogyha megvannak ugye ezek az élmények, és nem az van, hogy akkor ugye elzáródik a, nem tudom, a nagyon aktív szurkolók felé, akik, akik sokat tesznek meg rendszeresen, jelen vannak a közösséges eseményeinek. Mindenki ez az számára, érmény, elérhető, mindenki ez számára elérhető. Tehát abban gondoljunk még bele, bortó. hogy mi lett volna, ha ez egy szombat este történik. Nagyon szép átkötés. Nagyon szép átkötés a következő Bocsánat, témára. Videótól egy, egy pár szót szeretnénk mondani, és nyilván a szurkoló és a tábornak a kapcsolata. Nyilván sok pillanatot megéltünk már Kispesten, amit az előbb említettem. De aki ott volt, és a harmadik gólnál, ahogy kijött a csapat és hogy voltunk a kerítésen, és hogy kijöttek hozzánk, igazából majdnem, hogy azt mondom, hogy a, egy szurkolói elhivatottságot, amit, amit, amit mi képviselünk, azt láttam a szemekbe, a mozdulatokba, a nonverbális jelekbe, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy egy nagyon jó érzés, és nyilván egy gól az mindig a csúcspontja a szurka és a csapat kapcsolatának, de mondom, egy ilyen oda-vissza tükröződés, most lehet, hogy túl filozofálom abszult az egészen, nem. Nem. Hát ezt de, látjuk. De abszolút ezt láttam, és ez egy, egy óriás érzés, ami, ami minket tovább vissza elátom, őket még tovább viszi, benne a pályán és a fordulókban. Ebben talán a fecónak is egyébként jelentős hát szeretete. Most így hogy nekem úgy tűnik, hogy ő egy nagyon jó közösségépítő ember. Igen. Tehát nem életem van. Matektan. <gül> és mi a szabó pistát akartuk, és eleinte bevallhatjuk, hogy csalódásként éltük meg, hogy nem ő jött, de most utólag azt gondolom, hogy hála jó Istennek, hogy a fecko jött. Igen. Na de minek akarták kitérni ezzel, hogy mi lett volna, szombaton van a meccs? Hát, a igen, igen, igen, igen. Kezdhetjük a hőbörgést végre. <gül> Hát, hogy tulajdonképpen én nem értem, hogy miért kell vasárnaponként kötelezően játszani az MB2-be. Szóval ezt kitalálta ki, miért fontos ez, miért fontos ez, hogy erre, erre valaki válaszoljon már, hogy, hogy miért nem lehetnek péntek este, urambocsá, vagy esetleg szombat este. Szóval az, hogy sok néző legyen, 5-6 ezer néző, az ugye kell jó csapat, ez alap, kell jó hangulat, ez is megvan, viszont kell jó időpont is. És Mi? erre nagyon nagy ö, hangsúlyt kéne fektetni, hogy ö, most nem megbántva a többi MB2-es csapat ö, java részét, de nekik gyakorlatilag ö, tényleg... Mindegy. Mindegy. Ugye... Bocsánat, hogy ezt mondom, de teljesen mindegy, hogy ez a 100 ember mikor megy ki. Nekünk nagyon fontos lenne, hogy az 5000-ből 6000 legyen, nem csak és... nekünk, hanem gondolom a magyar futballnak is hát fontos, nem lehet van, Hogy a stadionok, hogy jó legyen a hangulat, hogy, hogy a gyerekeket, fiatalokat ki tudják hozni. Nyugodtan lehet a hét órából 6 óra egy vasárnap este, mert ismerünk ilyeneket, akiknek ez az egy óra is nagyon fontos gyerek szempontból, ki tudja hozni, nem tudja kihozni. Úgyhogy, ha sok nézőt akarunk, akkor jó időpontokra van szükség, és ezt a témát feszegetni kell, beszélni kell róla, és hogyha lehet, akkor ezt változtassuk meg. Mert ezt meg lehet változtatni, gondolom. Mit, mit, mi más is lenne, mint mondok neked néhány számot na, egész hajj, meglepő módon. Ugye, emlékeztek, ugye a 2003-ban, a 2003, a 2003 ben amikor a másodosztályt megnyertük, történetünk során először és eddig utoljára, akkor rendre péntek este hétkor voltak a meccsek. Nem emlékeztem rá, hogy őszinte legyek, de igen. Ne. Gyakorlatilag, gyakorlatilag... Nagyon jó volt ez Nagyon jó otlet volt. Egész, egész szép nézőszámok voltak. Viszont amit mondani akarnék nektek, hogy mb szinten, MB1, MB2, MB3, tehát ez az országos bajnokságok, profi-fél-profi profi bajnokságok, van egy meccs pénteken, kettő vagy három tévés MB1-es meccs szombaton, egy meccs hétfőn, és azt mondja 41 vagy 42 mérkőzés vasárnap gyakorlatilag egy időben. MB2, MB3, MB1. Tehát, hogy, ha, hogy miért gondolja azt bárki, hogy ha vasárnapra rakják ezeket a meccseket, akkor mit tudom én, egy, egy csákvár ajka majd elviszi a nézőt a fradi Újpest elől esetleg szombaton? Tehát, miért ne lehetne megtartani azt ugyanazt a meccset. Sőt, egy Csákvár Ajkára, aki kimegy, az valószínűleg nem fog kimenni a Pestre. Én ezeket, tényleg, nekem ez teljesen érthetetlen ez a vasárnapi időpontozás. Ráadásul pont most hétvégén szentlőrincen játszunk. Ha jól emlékszem 5 órakor kezdődik, a kőzés. Mennyivel barát lett volna egy 4 órás kezdés? szentlőrincen nincs messze a vasúti állomása a stadiontól, ha 4 órakor kezdődik a mérkőzés, akkor még el lehet érni az utolsó vonatot Pest felé. A van három átszállással egyébként, amit <gül> el érni, az Ma a is a Pesten vagy. Úgyhogy... Igen. Én Én ez szerintem arról van szó, hogy eddig ez nem volt szempont. De miért? Azért, mert nem voltak szurkolók az MB2-ben. Most érzi? meg vannak, és nekünk szempont, úgyhogy most ezt meg kéne variálni. Úgyhogy Fóris Sándornak üzenem, hogy hajrá, variáld meg. <gül> De közben ugye az MB3-ra se tudsz kiállni, tehát mondjuk, hogyha ha fakút meg akarod nézni, akkor azt a nagy csapat üti. Tehát, hogy ilyen szempontból is ez szerintem nagyon rossz, hogy egyszerűen nem tudod követni a fiatalokat. Hát meg a legtöbbünknek ugye nyilván ez nem okoz problémát, mert este 10 lenne a meccs, vasárnap akkor is itt vagyunk, de van a, a Kispestek egy vidéki bázisa is, aki mondjuk az esti meccseket mondjuk 8 órás itt már esetleg nem fogja bevállalni, vagy van gyereke, nem fog idejönni, mert másnap munkanap, későn ér haza. Úgyhogy van egy ilyen vonzata is. Az Meg egésznek. ugye a fiatalok, tehát gyerekek. Sokan hozzák a családot, és erre szükség lenne. Na, hát nézem itt még, hogy ehhez a témához nekem nincs hozzá fűzni valóm nagyon. Viszont a klubnak volt, ha a már, a, a már, a a már a nézőszámokról és a, és a szurkolásról beszélünk itt ezekben a percekben. Hát ugye kiött kedden, tehát ma egy... Közlemény? Igen, közlemény címben. kiegészítés. Igen. Ugye múlt héten jelent meg a klub oldalán az, amit lehetett tudni, hogy ettől az évtől az MLS a cigányozást beemelt a rasszista cselekmények közé, némi fáziskéséssel a világ civilizáltabb részéhez, de ezt megtette, és most a klub, a jól értettem a szöveget, mondjuk ez volt leírva, tehát nem néz, nem néz más, hogy értelmezni, vagy nem lehet nem lehet máshogy értelmezni, ugye így mondják helyesen, hogy, hogy a klub saját hatáskörében úgy döntött, hogy Csányi Sándorozni se szabad. Ez hát ezt, ezt nem tudom hova tenni, és hogy minek a hatására sikerült ez. Végig arról volt szó, hogy rasszista megnyilvánulásokat kéne mellőzni, ami valamilyen szinten érthető, hiszen ha erre büntetés kap a csapat hétről hétre, az nem jó. Tehát ez egy ilyen kényszer a klubok részéről, hogy ezt kikommunikálják, ez érthető, de hogy. Mondjuk a mi részünkről is, hiszen annál rosszabb nincs, hogy nem tudunk meccsre menni. Persze, de. világos. Jó, de az MLS-nek a kommunikéja arról szólt, hogy a trágárságot is bünteti. Igen. Tehát, hogy trágárság, politikai megnyilvánulás alapján elítélés, a gazdasági helyzet, gazdagság alapján elítélés. Tehát, hogy az meg szerintem azért elég végtelenül színi hát, hogy hogy van egy igen. Nem tudom, tehát van egy csomó ember, akinek valószínűleg a, a futballmetsz az egy ilyen szelep az életében. Tehát, hogy ahol nem tudom, ki tudja ereszteni a gőzt a, az egész hetes szorongásai, meg folyamatos versengés miatt, és akkor tulajdonképpen van egy rakás gazdag ember, akik ebben a, ebben a rendszerben végig csak anyagilag jól járnak abból, ami miatt rengetegen szoronganak, és ők meg azt mondják, hogy hát mi ezt nem tűrjük el, hogy, hogy ti itt, nem tudom, trágárkodtok, meg, meg, meg egymás szidalmazottak. Ez egy nagyon álszendolog. Ez egy, tehát, tehát, hogy ez egy rendkívül dolog így van. Én a tendenciát tartom nagyon veszélyesnek, ugye, amit látunk itt hosszú évek óta. Lassan az az érzésem, hogy az a céljuk, hogy majd fragba, öltönybe üljünk, csendben mindenki a helyén, Abszolút nem ismerik a szurkolói szubkultúrát. Egy demokratikus jogállomba azt mondom, hogy helye van. Nem tudom, hogyha például az ellenfél szurkolóit az említett szóval illetjük. Ezt, aki a szurkoló életben mozog, az mindenki tudja, hogy ez egy zrika, amely meccsnek egy, egy velejárója, a lelátó életnek egy kifejező eszköze. Kicsit rá van erőltetve ez a, a rasszizmus, semmiféle hierarchikus bekülönböztetés nem történik. Egyszerűen egy, egy, egy verbális szócsata. Úgyhogy egy én oszolom... Hosszú hagyományokra visszanyúlom. Igen, igen, nyitott szemmel kell járnunk, és a Piro ugyanez. A Piro ugyanez, egy üldözésnek érzem, amikor megy a bl és a Dortmund mondjuk felgyújtja a stadiont, akkor, akkor az M4 riportere akkor ojnározza, hogy milyen hangulat. Nyilván vannak olyan formák, amivel mondjuk mi sem értünk egyet hangránát, nyilván az nem menjen a pályára, de azt hogy a füst vagy a görögtűz, az most kinek az érdekeit sérti, hol veszélyes a társadalomra. Egyáltalán megjelente ez már, a, a, megjelente ez már egy meccset látogató, esetleg a másik szektorba ülők kifogás, tehát azt sem értem, hogy, maga a, a, hogy kit sért maga a, a, a jelenség, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon nyitott szemmel kell járni a szurkoknak, és mindenképpen fel kell ezen a jelenség ellen lépni. Ugye pár éve volt Diósgyőrben járt a miniszterelnök, és a Diósgyőr szurkolók elkapták egy ilyen kisebb utcafórum szerű beszélgetésre, és megkérdezték tőle, hogy ez a pirotechnikával mi a probléma. És mondta, hogy hát javasolják Csányi Sándornak neki, semmilyen ellenérzése nincs ezzel szemben, ez egy látványelem. Sőt, igazából maguk a klubok, de még az MLS is használja látványelemként, hiszen nagyon sok szurkolói brosúrán. Hát öltöző folyosókon megjelenik. megjelenik, amikor jönnek ki a játékosok. Tehát szerintem se a lelátón, se a pályán, se a futball szerető közegben senkit a világon nem zavar, sőt, kimondottan szeretik. Akkor most mi a probléma ezzel? Igen, ugye egy modern stadionokról beszélünk, ahol, ahol azért ez megoldható dolog lenne, sőt, hát. Még bármi, bárhol megoldani, pár vödörről veszélünk egyébként, hogy meg, őszintén legyünk, amit megyen, le kéne Meg helyezni. azt a dumát nagyon szeretem, hogy azt mondja, hogy a UEFA meg nemzetközi gyakorlat. Hát ez nem egy gyakorlat, ez egy elmélet, ami nem működik gyakorlatban. Tehát láttatok már, hogy Milán meccset, vagy bármilyen meccset betiltottak, mert az előző héten pirotechnika volt, meg szitták az ellen felett. Tehát ez nem, ez, egy, ez nem egy gyakorlat, ez egy duma, ami minden évben, vagy időnként fölcsendül, nagyon erőltetik, hogy ez így legyen, és ugy ugyanúgy elhalkul évről lévre, mindig visszatér, mindig erőltetik, hogy legyen, és ugyanúgy nem történik semmi. Tehát ö, nem lenne egyszerűbb hozni egy olyan szabályt, ami életképes és működik, ahelyett, hogy ö, három évente van egy ilyen fellángolás, hogy most üldözzük a szurkolókat, meg a pirotechnikát, meg a csúnya beszédet. Tehát az élni és élni hagyni elméletet kéne ez ügyben követni, hogy leszabályozzuk, de, de közben úgy, hogy lehessen is használni, és megtalálnánk egy ilyen arany középutat. De mondjuk, praktikusan te ezt hogy képzelnéd el? De hogy hát, mondjuk előre lejelented, hogy ezt szeretnéd, hogy mondja a rendőrség, de, hogy el, elműködtetni? Nem, Ez nem, a, nem, nem, a hivatalos nem, nem, a rendőrség, nem, nem, nem. hanem az a, ez a hivatalos. Ez nem, a mai Én például igen, úgy elműködtetni, igen. képzelem ezt az egészet, hogy meg lehetne engedni a pirotechnikát, de ha pályára bekerül, akkor mondjuk fél évig nem lehet. Aha, tehát hogy, hogy, te tehát, nem, hogy, nem hogy azt amíg nem zavarok vele, meg nem teszek vele kárt, addig mi, mi a baj vele? Ha tehát nem egy, nem, nem, egy, nem egy látvány koncepciót adnál le előre, hogy ezt fogod megvalósítani. Nem, megvalósít. egy határt húznék, hogy amit a határon belül hogy lehet, a határon hol... túl nem lehet. Aha. Vagy esetleg még arra is gondoltam, lehet, hogy ez valakinek annyira nem szimpatikus, hogy esetleg, ha ez zavarja a játékot, akkor mi kivonulnak a csapatok. első második fél évben lehet, ahogy elkezdődik a meccs, onnantól már begyújtani nem lehet. Ez is egy ilyen arany közép útszabály lehetne. Én meg lehet, hogy nem megfelelő pár huzamot fogok idehozni nektek, de <gül> mi van a koncertekkel? A sokszor a színpadnak, felgyújtják a fél Igen. színpadot, az nem pirotechnika, az nem szabályos. Mi történik a szilveszterekkel, január egyekkel, amikor kontrollálatlanul hmm. sokkal veszélyesebb módon, Szétvalóva tényleg egész Budapest. És akkor egy öt darab füst az mondjuk kicsért, vagy mit. Tehát ezért mondom, Igen, hogy... hogy valaki jelentkezzen, hogy engem zavar, én vagyok az, aki. és zavar? Tehát... Kit zavar? De Vállalja már fel nekem. Az a volt zavar. Olyan, hogy ilyen, mint a kötőhártya gyulladás, de hát úgynevezett sállal, vagy a pólóm megemelésével megoldható ez a probléma. Hát vagy elhúzódsz. Igen, vagy arra Tehát elég nagy a stadion, általában elfértünk benne, nagyon remélem, hogy idéntől majd nem. meccsen ezt mindenki szereti nemzetközi gyakorlatban is működik, úgyhogy nem tudom, miről van szó, szóval ez egy baromság. A nekem van egy konteum egyébként, tehát hogy szerintem Halljuk. az UEFA meg a FIFA büntetések miatt van az, hogy ugye az MLS ebben bekeményített, tehát hogy ugye a válogatott állandóan büntetéseket kapott az utóbbi időben a mérkőzései után, és ugye az MLS úgy volt vele, hogy akkor el kell kezdeni ezt a dolgot megoldani, csak én azt sem értem, hogy ezt miért mindenáron a, a, tehát ugye a bajnokságban kezdik el megoldani holott a, Valószínűleg a válogatottnak a közege az nem mutat teljes átfedést a bajnoki meccsekre járó emberekkel. Tehát ugye hogy ahelyett, hogy a válogatott meccsről mit tudom én, kitiltaná azt, aki bedobja a poharat, vagy nem tudom, ö, ö, olyat kiabál, ami miatt büntetést kap, hogyha ez az MLS annyira zavarja, ahelyett elkezdett egy ilyen látszat intézkedésként keménykedni a, a klubcsapatokkal szemben. Én csak ezt látom, hogy én, racionális én egy, mélye, én egy kicsit mélyebb, mélyebbre megyek ennél, én meg azt látom, hogy a társadalmunkban, és itt Magyarországon is, talán az utolsó bástya, ahol van identitás, szervezettség, összetartás, az a táborok. És én valamiféle ilyesmit is gondolok a háttérbe, hogy esetleg ennek a, a, a gyengítése, bontása. Tudom, hogy ezek most ilyen erős szavak, de sajnos így a, a tendenciák azok ebbe az irányba mutatnak. Jaj, nem szeretne az adott hatalom, közösségeket látni, önszervező közösségeket. Így van, így van, így van. Egy, és ezt mind erősítik a, a, a közös meg, nyilván, nyilván ugye van egy, van egy klub, vannak a színek, ami már van egy közös ö, érdek. Ennek vannak kifejező eszközei, nyilván a, a fizikális dimenziói együttvonulás, együtt szurkolás, egyen cuccok, akár a piró is, ami, ami nyilván csak egy kifejeződése a lelátó életnek és én valahol itt keresem a, a megoldást, mert egyébként, ha ránézünk a társadalomra veszélyességét, szerint egy boszorkányú üldözés az egész. Tehát e hát nem történik sem kár, senkit nem sért vele, senki stadionon belültött. Azt mondom, hogy valamilyen szinten kontrollált körülmények között történik. Hú, az melyik volt az a meccsünk, amikor, amikor úgy engedték a tűzi játékot a stadionon kívülről? A, hú, az volt egy ilyen, még talán a hemingvéra elején, vagy még, még korábban, vagy Piniéra volt? Hú, nem emlékszem már. Nem tudom, már. régen lehetett. A, a, a, a döme volt az edzőnk, a volt az edzőnk, igen. igen. igen. És a, és mi a salakosról lett főllőve? Amikor hetedikek lettünk, a szezon. Ez a szépen. A nyolcadik. Most már akkor én én lőtt, igen, köszönjük. kiesés előtti, tehát kiesés előtti szezon, de a kiesés előtti szezon, akkor hetedikek voltunk. De arra emlékszem, hogy volt egy ilyen, hogy, hogy ilyen. Hát mindenhol egy kiskaput próbáltunk megtalálni, de. Nem, de hogy az valahogy engedélyezve is volt. Tehát hogy a klub még mondta is, hogy lesz valami látványelem a, a mérkőzéshez kapcsolódóan. Igen, és volt egy idő, sőt, sőt, egy hosszabb idő biztos emlékeztek rám, régi Bozsikról beszélünk, amikor, amikor tűzoltó ki volt rendelve. Tehát, hogy, hogy kontra, és a szabálysértés törvény nem változott azóta, tudomásom szerint. Tehát egy kontra, tehát akkor nem volt ez. Én ezért keresem máshol az okokat, mint az előbb említettem. Hát az biztos, hogy szétveri a közösségeket. Tehát az, hogy, hogy, hogy a klubokat meg a táborokat egymás ellen fordítja az állandó büntetés, az, az, és ugye van egy nézőszám növekedés általában ugye a világon, és magyar futbalban is most ez megfigyelhető, vagy nem csak Kispesten, hanem azért több helyen is most elég jó nézőszámok vannak, és hogy ebbe belenyúl az MLS egy ilyen ö, szigorú büntetési tétellel, az biztos, hogy rossz ö, viszonyokat hoz létre. Ugye a legrosszabb szenárió az, hogyha ez belső konfliktusokat is okoz, hogyha megvan az a közeg, aki ugye tudhatni a társaira, ők megpróbálják ezt letiltani, feltörez zsigerileg Lesz, és, nézeteltéréseket morzsolódást okoz, de én azért nagyon bízok benne, hogy ez megint századjára le lett írva, és akkor fél év eltelik, és megint lecseng, és megint ugyanaz lesz, mint eddig. Én ezt, ezt vetítem előtt szerintem ez lesz. Aztán meglátjuk. Ja, innen nézve viszont rettentő rossz utemérzékkel jött a, ki a klubbezártság. Hát nekünk ez ez. Ez. <gül> ez. Abszolút. Jó jól. lenne tudni ennek már a hátterét, hogy mi volt, mert, mert és, és jön egy közlemény. De nem csak az, hanem hogy hogy tényleg itt a. A bírózni ugye, se szabad gyakorlatilag, hülye bíró, semmit nem Hát a jaj szegény Fradi nem mondhatott, mert gazdasági helyzetre való hát, utalás. Igen, ahogy olvastam, igen, és én ezért. Hazudok mélyebbre, hogy lassan ott tartunk, hogy semmit nem szabad vedd meg a jegyet. Fogd be a szádat, ülj a helyedre, és akkor tapsolj. Én... Lassan elő kell vennünk a hemigvédálosokat. A következő lett az, hogy a játékosok is, a csúnyák mondanak egymásra a pályán, ami ez néha előfordul, akkor ők is meg lesznek büntetve. Nem? Hát... Igen, hogy ez hova vezet? Nem hol az hol, az e, hol ebben ebbe a határ? Igen. Meg hol ez a létszám, hogy nincs olyan foci meccs, ahol nem hangzik egy csúnya szó, szóval, ahol nem szidják a bírót, ahol ha két ember, akkor Tehát ez, ez életképtelen, és nincs benne határ. Szóval ez, ez, ez egy baromság. Nem tudom, Én tényleg nem tudom elképzelni azt, baromság. hogy... Baromság. Az igen. Nem, nem tudom elképzelni, hogy hogyan. Megerősített egy hogy ez egy baromság. Szerencsé, hogy nem csúnyán mondott. úr Kurva nagy baromság. Csak vegyelzen, hogy a futbolházból is kipiltsanak egy évvel. Csak egy nem. Tényleg, tényleg nem tudom elképzelni, hogy ezt hogy fogják megoldani. Um... Azért beszéljünk egy kicsit a fociról is valamennyit. Jó, mik az pont, ha már régi bozsikról volt szó, akkor egyébként ma van a hetedik éve, hogy a régi bozsikban játszottuk az utolsó meccsünket. Szóval rá... Isten. Igen, az utolsó MB1-es meccset. Füf. Kicsit, javint azért így a focira, ami lehet, hogy majd elmarad. Nekem azért, én azt kell, hogy most már mennyi, négy éve játszunk ebbe az új stadionba? Én... én még nem szoktam meg. Tehát megvan már a fix helyem, nagyjából tudom, hogy hol állok mindig, hogy hol vagyok, hogy hogyan közlekedek benne, hogy melyik tereit használom. Megszoktad de... már a fényviszonyokat? Nem, nem, nem, nem, nem. Mindig a... van valami problémád. Tudod, ez, a, ez az állandó dolog, hogy vigyek-e napszemüveget, vagy ne vigyek, most hogy megy le a nap most? Egyre a kanyarba. De az szörnyű egyébként, tehát hogy a régi bozsikban mi voltunk háttal a napnak, és sose bántott minket, hogy a kanyarban le lehetett sülni, de hát az olaszos nap b D-vitamin, nem, nem állt senkinek egy kis D-vitamin. Ez számomra egy óriási kettőség, ez az új stadion. Nyilván azt mondom, hogy 2025-an kell az infrastruktúra, eh, igazodni kell a, a korszelemhez, viszont megint visszatérek, amit az elején mondtam, hogy a mikorosztályunk a régi bozsikba szocializálódott. Tehát nekünk az az otthon. Mi ott találkoztunk a, a Honvéddal, a kispestel a Szurkótársakkal, úgyhogy eh, most szentimentális leszek kicsit, de nekem hiányzik. És kövezzetek meg! Isten mencs, hát én is ott nőttem fel, évekig, 7-8 éven keresztül minden nap oda mentem edzésre, ismertem az össze egy zugát, minden szegletébe jártam, felfedeztem, éjszaka a nappal. Ennek az újnak meg nem voltam még a tribű részén soha, se a vip se a környékén. De ettől függetlenül nem hiszek abban, hogy régen minden jobb volt. Volt, ami jobb volt, de szeretjük hangsúlyozni, hogy régen minden jobb volt. Most én nagyon örülök ennek az újnak, mert kimehetünk időbe meccselőt, előtt, vár minket egy, egy szép környezet, egy rendezett környezet, egy nagy plac, egy jó pába, ahol lehetünk, kihatunk, És azért a belegondolok régen, hogy mi ott Aréna arénapresszó előtt álltunk. Hát meg ott vele a, a kis bódénál, meg a... Igen, az, az, az olyan elképesztő előtt. időutazás, amire visszagondolok, Isten mencs, hogy holnapi csettintésre visszajöjjön. De tényleg, tényleg az a... Szép volt, jó volt, fiatalok voltunk, el voltunk elnézés, hogy solyan a húcsakban, az arenába, de nem, szóval nem hiányzik vissza. Pont azt akart, hogy papucsban nem lehetett kimenni abba. se a stadionba se jó, a ez, Jó ez most. Igen, csak ez a kettőség gyerekek, amit bízom benne, hogy most már nem sokáig tart, hogy ahogy megjött az infrastruktúra, és valóban ez a környezet, jött vele az mb 2 Jó, és, ez és egy ilyen... A... Tudod, ne, ilyen, ne, nem ilyen, is e csak, csak, mégiscsak furcsa volt. De hogy mindegy gyöne, gyöne. Van ez a mondás, hogy aki új stadiont kap, kiesik. Tehát ez, <gül> Igen. A, ez egy ilyen klasszikus mondás. Nekem a régi ez óriási, óriási emlékeim fűzőnek, én tényleg nagyon-nagyon szerettem azt a stadiont, és mondom, én azt, azt hittem, hogy az azt újat, ezt meg lehet majd szokni, vagy, vagy meg fogom szeretni, és, és nagyon fura, hogy mindig keresem benne a helyen. De jó, de amúgy ez az is hozzá tartozik, hogy mióta van, az ottan rosszak vagyunk, nem? Rossz a csapat azóta. Figyelj, aki végtolta a 90-es évek végét, kétezességelét Kispesten, amikor nyakig a gaz, még a korzón is, szerintem szerintem azt túltette magát azon, hogy rossz a csapat. Tehát emlékszem, volt, volt, hogy mált, mált le a mezről a címer, meg minden. 90-enek hát kellett összedobni, vagy nem volt úgy meccs, amíg nem takarítottuk le a, a vagy festettük Vagy a korlátot. Igen. Volt, hogy egy hétvégén mondta az edzőnk, hogy ha a salakos pályán nyerünk, akkor hétfőn ethetünk a, a centerpályán. És fölmegyünk a centerpályára, és egy, térdig ért a gaz, nem volt rajta fű, ki volt kapa, undorító volt az hát, egész. A nyomok, egy büntetés emlékszott. volt igazából ez is. <gül> <gül> Úgyhogy azokat a körülményeket abszolút, abszolút nem síron vissza. Ja, ja de hogyha, értett, hogyha azt kivekkeltük azokat az éveket Persze, akkor... Persze, de, de azért azok az emberek azért azok Tehát ma is ott, ott vannak Igen, ez így van, hogy ott vannak, de jött egy új generáció, jöttek fiatalok, jöttek lányok, jöttek gyerekek, jött, jöttek, csatlakoztak hozzánk új emberek, és azt gondolom, hogy az jelenlegi helyzetben, meg amikor rossz volt a csapat, nem most az utóbbi fél évről beszélek, amikor már rendeződtek a sorok, akkor sem mentünk egy ilyen szégyenlétszámra, mint ami amúgy a régi bozsikban szerintem lett volna. Asszisztus. Tehát ide már szívesebben hozza ki az ember a gyerekét, családját, barátnőjét azt gondolom, és ez, ez, ez fontos, tehát az egy, ez egy történelmi lehetőség volt, hogy stadionhoz jutottunk, meg hogy ugye az egész magyar futball, ez, ez egy pozitívum. Hát mert nem csak a stadion, tehát, hanem, hogy mondtál, a közösségi tér előtte. Tehát a, a, a, ami, ami, ami, ami mindig is hiányzott a Bozsikból, hogy ez egy hát lekerített, lekerített rész volt, nem tudták kimenni a meccsőt egy órával. Kimehetted, hát de mit csináltál? Nagyon gáz és, és, és milyen jó művészet. És milyen És milyen jó csak a célvégén a körhintá hiányzott. Igen, de Igen de azért hozzá, hogy ehhez Előrelépés volt. Tehát ahhoz képest, hogy arcfestés volt a tribű mellett a gyerekeknek Igen. a nem tudom, a, a száz éves centenáriumon, most, most egy kifejezetten szerint. Tehát látszik, hogy, hogy olyan embereket bíztak meg a feladatok kitalálásával. Egy akik kicsit azért több ötlet, egy kicsit ezzel. többet gondolkoztak rajta, mint szoktak, és ez szerintem. Jó és ez dolog. És nem minden a pénz, tehát ilyen tekintetbe, mert lehet itt programokat szervezni, úgyis nyilván, ha van erre egy budzsé, az nagyon jó, de amúgy ötletekkel és kommunikációval, is sok mindent meg lehet volna, és lehet itt jó programokat csinálni. Még annyit mondanék, hogy a stadion környéke szerintem még bőven rejt magába a lehetőséget, hogy ez, ez jobb legyen. Tehát ott vannak olyan részei, amik teljesen üresen állnak, áll a gaz, vagy ha éppen le van vágva, ki van száradva a fű, de oda lehetne játszóteret csinálni, lehetne akár egy futókör, lehetne focipálya, kosárlabdapálya, bármi, játszótér a gyerekeknek, és bízok benne, hogy ezek előbb-utóbb meg is fognak épülni. Főleg ugye szembe sokan nem tudják, mert nem látják a falak mögött, hogy a Dunafer gyárat, azt elbontották már, és egy nagyon komoly lakópark lesz, abból a rosdaövezetből úgymond, és az egy teljesen új lendületet fog adni a, a környéknek, azt gondolom, mm. és, és azzal együtt fejlődhet a mi kis területünk is szerintem, sőt, fejlődne is kell. Hát az lenne jó, jó. Lesz, hogyha a stadion az valahogy így a közösségnek a sportolási lehetőségeihez is kapcsolódna. Tehát, hogyha nem csak a profi sport használhatná, hanem a környékbeliek is. Hát és hát én azt én szerintem nem. nagyon nagy pozitív. Még ez van terület ott a temető falán, a házban oh, Az, az de, a a területből nincsen de. hiány, csak most kihasználatlan. De én bízok benne, hogy előbb-utóbb ebből lehet tényleg csinálni egy olyan közösségi teret, ami nem csak meccsnapon, hanem mindig nyitva áll előttünk és a kerület lakosai előtt. Mert ugye még ott van a hotel is, ami. Hát, hát az, <laughs> igen ami, ami szintén lehetne valamit kezdeni, mert, mert most jelenleg a Bozsik Stadion teljesen alkalmatlan rendezményre teljesen alkalmatlan szinte bármire. Hát bálmira. meg nem is lehetünk be, hiszen nem a mi tulajdonunkban van. Gyakorlatilag bérelnünk így. kell a saját stadiókat, ha oké, jól de maga, maga az üzemeltető se tud belőle pénzt kiszedni hát, rajtunk kívül. Igen, mert nem foglalkozik vele, gondolom. Hát mennyire lenne a hotelt fel kéne újítani konferenciaközpont és hotel egyben közel a Ferihegyhez. Már, már, már minimális bevételt termelne. Aha, most én nem tudom megkezdeni a Honvédon kívül. Nem, nem vagyok üzletember, de az, az, az viszont mindenképp elkeserítő, hogy egy rohat ankétot nem lehet megtartani a VIP-teremben, mert nem a miénk, mert sajnáljuk rá a pénzt, mert egyszerűen bérelni kell a helyet, Holott amúgy üresen áll. Szóval ez egy, ez egy nonszensz. Ha, hát ez ilyen, ha nem a miénk, akkor nyilván bérelni kell. Viszont van egy pubunk, ami szerintem egy, egy, egy közösségformáló formáló térlet minden a köré szerveződik, stadion mellett van, úgyhogy közvetlenül stadion mellett, úgyhogy... Szúnyi napok, minden Így van. Így van. Mindenről láttunk találkozó. már képet, úgyhogy azért belakjuk, belaktuk ezt a helyet. Volt a bombbezárás, ahol nem eltartam. volt egy közösségi tér, amit, amit a. Bombázó presszó. Amit a szúnyi És hogy mondták, hogy miért kell lebontani, mert lakópark épült? És ugyanúgy azóta is ott üres, üres üres Egy szép kis füves kis ilyen, nem is tudom, kis sétáló Bombázó, Maga kis egy kis park, korábban jó közösségi pont volt. Nagyon. Igen. Jó rá is gondolni. Old retró. retro, igen. igen. Történt egymásod. Történt egysmás, igen. Valaki viseli a nyomait. Csak el tudtunk beszélgetni arról, hogy hét éve volt a Bozsik stadion utolsó meccse. Keresztes Noel távozott. Ez is a hét témájainak egyike. Ugye Noel már az első fordulóba se játszott, de ott még padon ült. Már az gyanús volt, hogy a második fordulóba padra se került és végül egy szlovén másodosztályú csapatot választott, amit, amit a klub úgy kommunikált, hogy a, a játékos nem szerette volna meghosszabbítani a szerződését. Azt ugye mi nem tudjuk, hogy mennyire számolt vele a, a klub, bár mondjuk benne van a, a távozásáról szóló hírben, hogy, hogy számoltak volna vele, szerződést szerettek volna neki ajánlani, ennek ellenére nem tudjuk, hogy valójában mennyire számoltak vele, de bevalom bennem mindig ott bujkál az a gonosz kisördök, hogy, hogyha én egy ilyesmit látok, hogy, hogy valakinek megjelennek a posztriválisai, mert ugye a, a keresztesnek ott van a, a pintétől kezdve a medgyesen át, a cújgéberig, a gyurcsó, tehát még rá is igazoltak játékosok. Ez nem névsor, persze, ha nem te vagy a végén. Igen, de hogyha ha nem akarok belemenni abba, hogy én megharcolom a helyemet, hanem hát, bevállalom ugye. a könnyebb utat, mert azért szerintem a szlovén másodosztály az még a magyar kettőhöz sem érhető, sőt, egy magyar kettő élcsapathoz nem mérhető jelenleg. Hát, de játszani akart, szóval azért nem mindegy, hogy egy-két embert kéne lenyomnod, vagy négyet. Hát és 20 éves, tehát hogy most muszáj játszani, hogyha fejlődni az. Így van, tehát, van. én van. ilyen az szempontból az ezt, ezt ilyen szempontból megértem. Szerintem tavasszal ő jó volt. Nekem tetszett a játék, a ügyes, labdaügyes játékos. De amit mondtál előtte sor az nem rossz. Az nem rossz. Úgyhogy. Hát ez egy kemény helyzet, nehéz helyzet. Időszűke miatt szerintem így alakult ez a szlovén. Máshoz szerintem ő ettől azért jobb, de hát ilyen a focisták élete. Nem könnyű, se. <gül> Oké, okay, értem, hogy veretes névsor, meg, meg ráigazoltak a posztjára, de nem tudom. Mindegy, róla akkor ennyit vesztegessünk? Hát én sajnálom, ott... hogy elment, de... Nekem nagyon nagy kedvencem volt, mert gyakorlatilag a, a, szerintem a Vécsei óta nem láttunk ilyen robosztus. Nagy, játéko, nagy méretű játékost a maga módján kikerülni az akadémiáról, mert valamiért itt nálunk így a méreten alulja, aki neki nagyon sokszor. Én megmondom őszintén, hogy mióta a Lánzafáma elment, azóta én nem sirok senkinek. Tényleg? Igen, nem érdekel. Jön a következő. Én meg ilyen játékos mozgásokban nem szeretek állást foglalni, mert nem látunk bele se a szerződésbe, se a játékos viszonyba. Tehát nagyon kevés információnk van, hogy tényleg megfelelően értékeljük, úgyhogy én passzolom a keresztül. Z keresztül. Jó, jó játékos, sok ideig itt van, de jönnek-mennek. Lesz új kedvencem, már van is. Bakinak hívják. Neked a Kedvenc karakterem. Nem, nekem a, a kesztyűs továbbra is. Kesztyűs? Mi, mi, mi? Én, én az előző Kispest érája óta nekem ő óriási kedvencem, azért, mert egy őszinte futbalistának tartom, amiatt, hogy, hogy benne annyi van, amennyit kivisz a pályára. Árérték hogy, hogy arányos, úgy érted? Ő benne se több, se kevesebb nincs, ő nem lesz nagyon rossz, nyilván nem is lesz nagyon jó, mert korlátozottak valamennyire neki is a lehetőségei, meg a képességei, de amit tud, azt mindig kiviszi a pályára. Tehát nála üzen üzembiztosabb labdarúgót nem nagyon láttuk a keretben. Én annak örülnék, mint ahogy éveken át például a Hidi Patrik volt az ilyen példám, hogy azt szeretném, hogyha a klub játékos állománya kinőni Kesztyűs barnát, és fel sem merüljön, hogy ő befér a csapatba. Ez lesz. Én ebbe bízok. Tehát akkor is neki mondhatjuk, hogy te a szürke játékosokat. <gül> mert ennyi, nekem például Simon Péter, a kedvencem most a csapat. De volt, miért? És szerintem a. a, a, a Kétfajta két ilyen, ilyen ikon-típusú játékos van. Az <gül> szerintem az egyik, a, tehát típus. az egyik a puskás, a másik meg a bozik. A puskás az az ilyen swindler zseni, mint a, mint a lánzafám, mert szerintem ő egy ilyen puskás típus. És én ezekhez sose tudtam annyira kötődni, mert mindig féltem, hogy na mikor jön az, amikor a swindler átver. És a másik, a bozik az meg az ilyen nagyon küzdős, nagyon hajtós az, aki, aki mindig ilyen Sztár nagy alázattal a van a focihoz. És Duma és nélkül. Ég, hát nem is lehet az, a azt, hogy Duma nélkül, mert amikor balhé van, akkor jó, hogyha van Duma. Csak hogy én a Simon Benedekben látom ennek a, ennek a lehetőségét, csak gólt kéne most már rugni. Hát ő nem lenne baj, igen, mert ő hajtós, meg csinálja a dolgát, hasznos elsőként lett támad, csíp, rúg, harap, de a centernek gólt kéne lőni. De Viszont. persze, ha minden meccsen rúg másik három ember volt, akkor, akkor nem kell egy... Én akkor Gorki szerettem meg, mb 3 as meccsen voltam ki, és mb 3 on általában beszélgetek, és nem nézem, a, nem nézem a meccset. És ott becserélték, és egy tipikus ilyen MFA meccs volt, hogy nagyon nyertük, rengeteg sziccerünk volt, de vezetett az ellenfél. És bejött a, a Simon ezzel az ilyen szőke gyerek fizimiskával, és így rögtön így rohant oda, valami, nem tudom, ilyen 16-os magasságában, oldallvonalnál passzolgattak, és így letámadott, és addig, addig zaklatta ott az ellenfelet, amíg meg tudta szerezni a labdát, bevitt a 16 osan belőle, felrúgta. 11-es, azt nem őrúgta, kiegyenlítettünk, és azzal döntett lett. És akkor így nézzem, hogy na, ez, ez spiritus. Tehát spiritus Igen, ő harap megy. Ez a... Tehát ezzel nem lesz gondol, én... abdaszerző, kellemetlen pali. Kell a góra, kell a Igen, gól. De az azért... rá, de kell. A játékos <gül> elemzésen kívül én annyit fűznék még hozzá, hogy azt nem sokkal fontosabb, hogy, hogy végre egy igazi csapat van a pályán. Igen. Az összkép, végig, az összkép. Az teljesen mindegy egy, -egy, egy jön be, akiben így azon van, látod így a tüzet a 10 percet, és amikor golt lövünk, fehér váron például szaladunk az edzőhöz. Igen, igen. igen Mindenki igazi körül, csapat. Egy igazi tehát csapat ez látszik látunk. rajtuk, és igen. ezért mondom, hogy, hogy azt mondják, hogy én is óvatosan kezeltem ezt a feljutást, meg és a többi kérdést, de. Jól nézünk ki. És akkor mikor? Ne juss, akkor juss, ha, ha, akkor fel, jól nézünk nem? A 62. percben kimondtuk a Budafok ellen, hogy a bajnokságot megnyerjük. Igen. Igen. Elhangzott. Igen, elhangzott. És El kell innentől, hinni. innentől ez már ugye magunk, tehát mint ahogy kétezer. Hát erről kimondtuk egyszer, hogy mindenki tudja már, hogy ő a gólkeres, egy gólos volt. Hát konkrétan az első fordulóban mondtuk Na, ki hát a Fáj utcában. megmondtuk, úgy lett. Igen, és ugyanabban az évben, decemberben Gyirmóton, amikor 4 0 nyertünk 16-ban, akkor mondtuk ki először, hogy a bajnokságot megnyerjük, és nem csak magunkat beszéltük rá, úgy látszik, hanem a csapatot is. Hát én látom rajtuk, hogy ők ezt komolyan gondolják. Ezért ismerem én is azt mondani, hogy csináljuk. Mondjuk én ki. egy kicsit mester ö, osztom, hogy, hogy igen, kijött érzemleg. Olyan momentum is volt, hogy ez kijöhetett, és helye volt, de én azt mondom, hogy várjunk lépésről lépésre, és nagyon bizakodunk természetesen, hiszünk a csapatba, a feckóba. Persze hullámbölgyek lesznek. Jó, hát nyilván, de hogyha nem súlykoljuk, akkor, akkor nekem ez kell minden héten, mert én is elfelejtem, hogy miért megyünk. Én, néha, én, azt gondol, én, azt gondolom, én azt gondolom, hogy a csapatnak az, az most már nem kérdés, hogy a, a tábor milyen szinten van. megöttem most nehéz magunkról elfogadlanul beszélni, meg most magunkat nem akarom dicsérni, megemelni. Ha, miért ne? Arra van de, az a műsor. De azt gondolom, hogy ez, ez, ez sőt tovább megyek, hogy az egész ország láthatja, hogy az Ultrasz Kispest az, az hol tart, és mit tud hozzátenni a Kispest életéhez. És egyébként, hogyha még a, a stadionra visszatérünk, nekem az egy ilyen nagy ö, ö, meglepetés volt, hogy ugye az új stadionban azért tehát még ugye a, a, a VIP-től sokkal távolabb van mondjuk a korzó, és, és nem lehet ö, annyira direktbe hát a játékosok felé, vagy az ellenfél felé dolgokat megfogalmazni, ahogy régen ott azért sokszor ele, emelkedtek szúlásra, mindenfajta indulattal emberek. Sok zárt kaptunk volna ez a szabály, a gyakorlatban Hát én ilyen futást is valami rémlik. Ismerősöm ismerőse. De hogy, de hogy közben meg, hogy most viszont ugye a táborhoz van közelebb. És ugye emiatt sokkal jobban átvesz dalokat a korzó. Tehát, hogy régebben a, csak a Kispest, meg ugye a, a, a, csak a Kispest, mindenki gyerünk vörös feketé káliáli, csak, csak ez az, ami, amit így tudott. És most pedig sokkal több, bonyolultabb dalt is énekel az oldal lelátó, és talán emiatt egy kicsit olyan katlanszerűbb is a stadion. Az nekem mindig úgy tetszik, amikor az egész stadion küzd azért hogy legyen valami. Igen, nem, tényleg nem volt, nem volt egy rossz döntés. És a, a, ha valaki nem értené, a, a, az Ábel által használt korzó, az itt a, a családi szektort jelenti, ugye a régi stadionban a tribűn és a, az ülőhelyi lelátó közötti sétáló részt hívtuk korzónak, és, és most a, a korzónak legalábbis a mi hosszú a ez a C szektoroknak, tehát a családi szektoroknak a, a kanyar felőli, tehát a tábor felőli részét használjuk. De most szépen bekapcsoltak a Kápónak a kérésére, úgyhogy ez tetszett a okkalásban. Szerintem, hogy ha, ha ennyi ember van egy meccsen, tehát ez olyan dolog, hogy mexikói hullámot nem tudsz csinálni Csákváron, mert, mert nem fog törbeérni. De hogyha, ha van egy összefüggő tömeg és azért nagyjából 5000 ember, az már egy összefüggő tömeg egy 8000-es, sőt igazából a számukra 6000-valahány száza stadionban, az már egy összefüggő tömeg, ha ott, ott megy egy éneklés, és tartósan megy, az, az végig fog menni. Tehát, az, az, ha tartjuk ezt a ezt a mennyiséget így emberben, akkor ez egyre közelebb fog kerülni a d felé. Hát és egyre és hát, inkább hoz ki mindenki... embereket. Hát így van. Tehát, hogy... Jó csapat, jó hangulat, jó időpont. Jó, csak, mert csak szombatra kéne átöpni hát, a meccseket. Ilyen. Bár egyébként a feleségem nekem azt mondta, hogy ő nagyon szereti, hogy vasárnap játszunk mindig, mert így nem cseszem szét a hétvégéket. Hát de akkor mert a péntek a élet, el, Egyébként a péntek az meg jó volt. Mert Igen, és ennek is van valami fajta lélektan, amire mi nem tudjuk megfejteni, csak sokat beszélgettünk róla, hogy annyi kudarcért minket, hogy, hogy kis, nem, persze nem kell lebecsülni, ez nagyon szép ez a, a két, ahogy indítottunk, ez a két győztes meccs, de hogy hatványozottan. Te sokszor azódik a, a pokolból. pokolból, e, pokolból NBA-ben nem voltunk ennyien, amit említettem is az elején, tehát nem voltunk ennyien a kapu mögött, nem voltunk ennyien idegenben. És a, amik... Ugye, amikor a kiesés előmenekültünk, az a fél év, amikor végén ki is estünk 2023, akkor volt az, hogy hogy amikor érezték az emberek, hogy itt már nagy a lesz, akkor, akkor kijöttek. Tehát amikor, amikor tényleg tétre ment, akkor már kim voltak az emberek, hát, amikor igen, már komolyan ez vehettük. az is kell, hogy mindig is kapacitáltuk az embereket, hogy jöjjenek meccsre. Tehát az nem opció, hogy, hogy otthon maradsz. Tehát akkor gyerek ki, mocskolodjál, sziggyel, támogasd a csapatot, ha úgy érzed, amit akarsz, de az nem opció, hogy otthon maradjál. Gyerek ki mindig. Meg, meg újabban, mint hogy a klub azért a kerületnek az életében jobban megjelenne. Tehát, hogy emiatt szerintem meg lehet a klubot, hogy most is például hogy a Kispesti Városünnepen, hogy kim voltunk a kt éved, hogy volt egy nagy sátra a klubnak, ahol mindenfajta kvízek voltak, rengeteg kispestes mörcs van embereken. Tehát, hogy alapvetően az is szerintem tudja generálni, hogy ezt a lokális identitás élményt, ezt is meg. És az utóbbi évekhez képest mondjuk összehasonlítom egy tíz évvel ezelőthöz képest sokkal több emberrel látok kis cuccot uh -huh. a kocsijánlókban, az utcán, a gyerekeken, ahogy fociznak, és ez jó. Tehát úgy érzem, hogy egyre jobban jelen vagyunk a kerületbe. Sőt, hát konkrétan a hétköznapi viseletként hordják Igen. emberek Igen. A, Igen. a szomszédos kerületekben is. Egyébként ez a dél identitás, ez is megélne egyszer egy műsort, hogy, hogy ez, ennek van egy sajátos hangulata, ahogy itt azért... Itt még ha akkoriban ismeretlenül is, de az egymás seggében felnőttünk, nagyjából mindenkinek ugyanazok a történetei vannak, mindegy, a Vekerléről, a Hunyadi mozi környékéről, vagy, vagy Lőrincről, mondjuk a Pavannáról, vagy a Fórum mozi környékéről, lakatosról érkezett. Nagyjából ezek a, ezek a tömegek alkotják most is itt azt a, azt a magot, aki akik kín van, és, és ne felejtsük, hogy ugye az, hogy generációs dolog, mert itt sokaknak a szülei, nagyszülei ugyanúgy kiártak, és ugyanazt a délpesti mentalitást visszük tovább. Igen, meg, én megint a tábornak az aktivitását emelném ki, tehát és most nem az elmúlt két meccsről beszélek, hanem amikor 210 17 napig utolsók és utolsó előttiek voltunk, hogy amilyen példát tudtunk mutatni. Most Kispestről beszélek. Az, hogy aktív volt a tábor, az, hogy elmentünk 300-an békés csabára, az, hogy mindenhol full létszámmal voltunk, tehát az összes egyet mindig hozzá teszem, nem mindenhol volt kihívás mert ugye vannak ilyen mumusaink, Ajka, a 200 250 mm -hmm. főjével, amit azért bőven kinőnénk, de én a tábor szerepét én nagyon fontosnak tartom, hogy aktív maradt. Ez egy nagyon jó döntés volt, mert akkoriban nyilván elől, elől egy nagyon komoly beszélgetések zajlottak, hogy mit csináljunk, hogy kezeljük ezt a helyzetet, és amellett döntöttük, hogy visszük tovább, azt próbáljuk közvetíteni, hogy a tábor kicsit függetlenül tud működni az eredményektől, és azt gondolom, hogy ennek is köszönhető, ahol jelenleg tartunk. Szem az nagyon fontos dolog, hogy a. lehet, hogy ez most messzire visz, és már kifutunk esetleg az adási időből, de hogy a hogy a Hemingway érában, amikor a Hemingway megpróbálta eleinte ráerőltetni az akaratát, hogy ő hogy képzeli el ezt a klubot, akkor ellen tudott állni neki a közösség, és egyre inkább átkerült a közösséghez az, hogy mi mondjuk meg, hogy mit értünk Kispest alatt, tehát mi írjuk a narratívát. És azzal, amikor mi, amikor mi ott a, ezen a szörny utolsó, utolsó előtti helyeken álltunk, akkor ebből továbbra se engedtünk, tehát hogy, mint ahogy az adás is mondja, meg akarjuk mutatni, hogy ez nekünk a kispest, mi nekünk a kispest, és hogy mitől, mitől tud ez működni. És amit az Ábel is az előbb említett, hogy, hogy a klub erre már rácsatlakozik. Tehát a klub valamennyire elengedte azt, hogy ő önálló honvédot próbáljon meg de de segít abban, hogy létezzen az a kispest, amit, amit ez a közösség valamennyire elképzel, és részt vegyen a mi életünkben, a közösségi életünkben, tehát talán, hogy ad autonomiát a szurkolóknak arra, hogy ők is írjanak valamit ebből a történetből. Tehát, hogy nem egy ilyen felülről megcsinált dolog van, szerintem az nagyon könnyen azonosul. És mennyire zseniális ez a, ez a két rudasunk, ez a most jó a fest. Hát hogy az, milyen kettős. Az, sér... most az, most az most révbe ért. Az most révbe ért, ugye? Mert ez a a az, az egy, az egy olyan időszakban született akkor, amikor hogy nem nyilván. voltunk jók. Akkor nem egy, az voltunk az egy túljunk, volt, és egy irónia volt. És most pedig, most pedig a, a valóság. És ez is olyan kispesti jó érzés. Értsd, de hogy akarod. És éppen ahogy, ahogy alakul a de helyzet. De elég büszkén tartották, vagy most elég büszkén tartották az egyik igen. játékosunk, úgyhogy. Igen. Most igen. tényleg most jó a kis fest. Igen, a fotókalapja alapján lekerült egy belőle. másik, két rudas is, aminek többen, többen kérdezték a jelentését. Nem volt túl szerencsés választás, nem tudom, <laughs> ki volt. Vagy eljárás kitiltjuk egy évre, közülünk, aki a tújvánek adta. <laughs> <laughs> jó, um, van-e még valami témánk? Nekem még fel voltak írva ilyenek, hogy gyakorlatilag nem kapunk gólt, ha gólt kapunk, akkor gyakorlatilag kikapunk, mert hiszen az elmúlt tizen pár meccsből három-négyen kaptunk gólt, és abból is egyvereség volt. Nem tudom, hogy erről mennyire akarunk beszélgetni. Hát mi két meccs ment le, még nem kaptunk gólt, majd fogunk azért, de reméljük mindig kevesebbet. Tújvel egyelőre egy árja a sarat, még szerintem egy öt év van benne, úgyhogy addig nincs kapuskérdés Kispesten. Igen, és és. utána után elviszi a Miláni finek. Oh, igen, és a tújvelől ugye nyilván most talán nem sértődik meg senkire, hogy egy kiöregedő talán a pályásítás hát, a véget. Szerintem nem megelégedne azzal, ha a Viszont mindig, mindig olyan momentumban véd, hoz igen. bravúrt, amit a meccs szempontjából döntő. Így van. Mert ott a kettő, egy fehér váron így van, akkor véletlen az ellenfél. megdob, és mindig akkor hoz egy bravúrt. Így van, nagyon nem? kellett ez nagyon fontos. ő ehhez a két győzelemhez iszonyatosan kellett azzal a két bravúriával. Talán más védeni valója lehet, hogy nem is volt, de ez a kettő bravúr, ez nagyon komoly volt. Igen. Igen. Úgyhogy gyerünk Tomás tovább így. Tomás. Tényleg. <tos> <tos> <tos> <tos> Aha, hát van olyan kis hátszak a nevén. Az s az s Hacsek, az nem Na, a, ez a, v, az a... kis, V kettőszerű Ja, azt hiszem, viszont, hogy az valami, sajó, valami és sajó, vagy valami vicc. A, a, a, nem maragszok, meg, kicsit visszakanyarodnék ez a, a szurkótábor meg a csapatnak a, a kapcsolatára, hogy az is egy jó érzés. Oké, okay, tudom, hogy jelen van a stadionokban, hogy, hogy úgy érzik, hogy van olyan kapcsolat, hogy a, nem tudom, láttátok a ünneplésnél, a hazaiakon, oda jönnek a gyerekeik is. Tehát, hogy ez egy külön hát élmény, is lejöttek a gyerekek. Igen, ott is ott voltak a gyerekek. Barátnő gyerekek. De emlékeztek a tánc Szentlőnicen szent volt tavasszal az, amikor az egyik igen. játék a hangja, igen. Igen, a kislánya, igen. kislánya kapura vezette a labdát, igen, és so annak so szorgoltunk, igen. Ha már, ha már a bíró elvette tőlünk a teljesen szabályos. Legább a lányának megadtuk a gólt. Igen. Ezek, ezek egyébként tényleg jó dolgok, és... Hát maradjon így, maradjon és így. És nagyon bízom benne, hogy ez, ez tényleg egy őszinte dolog, és nem póz, mert, mert hmm. sajnos ilyenre is láttunk már korábban példát. Mikem őszintének tűnik. De az se baj, ha póz egyébként, mert működik. Tehát, hogy... Most amíg, amíg ez egy működőképes dolog, és összekovácsolja a közösséget, addig, hogyha ezt kötelességből csinálja a játékos, szerintem akkor sincs ezzel baj. Hát én nem szeretem ezeket a poz dolgokat, úgyhogy én meg úgy gondolom, hogy amit mondtam az elén is, hogy nem barátkozni kell, bizonyos keretek között kell maradni, de az, hogy van egy ilyen kapcsolat, ez nagyon jó, ez nagyon jó, ez nagyon jó, mert löki mind a két oldalt, mind a két oldalt pozitív hatással lehet. De ezért gondolom, hogy nem barátkozni kell. Tehát, hát. ha nem barátkozunk, akkor igazából szerintem mindegy, hogy ez most kötelező, vagy, vagy magától jön. Az a, az a lényeg, hogy ennek egy jó eredménye van. Ö, De lehet, én több játékosra ez... beszéltem személyesen, hát. és én, én nagyon bízok benne, hogy amikor elhangzottak, az azonnal az jött szívből jött, és nem egy kötelességben. Hát. Legyen így. Na, valaki beszorult még valami? Hát akkor a szokásos tippeljük meg a hétvégi meccset. Új, mit várunk Szentlőrinctől? Ez lesz a legnehezebb eddig. Egy igazi MB2-es csapat, ahol nem változott annyit a keret. Szerintem az MB2-ben ez Jó, a... Jaj, te ilyeneket tudt. Követi a Szentlőrincek. csak mondok valamit, aztán úgy is kihagítasz, hogy úgy van, nem? Fogalmam nincs a kommenterek hát a szentlőrinci nem volt Szent akkora jövésmenés szerintem. Tehát egy videóhoz képest egy... -egy e... Budafoknál is nagy volt a jövés menés. Szerintem az MB2-ben az nagyon fontos, hogy állandó a keret nagyjából. És ott Szent Lőrincen szerintem jobbak leszünk, de, de majd a sport eldönti, hogy mi lesz. Kettő-egy ide. Szerinted gólt kapunk, a Bajnokság ilyenkorai egy, szakaszában. egyet, na. Én Csak nagyon, többet, én nagyon bízok benne, hogy az első két meccsnek a lendülete, az, az mm. nem, egy, nem egy fellángolás, hanem az, az egy tartható dolog. És a mi támogatásunkkal nyerünk. Győzünk. Itt lesz a három pont. 5-0, Simon Benedek, Mester 3-os. Az igen. Az már rész. Nem, nem szabad. Baki kétfejes. A Így a Baki kétfejes, Simon Benedek, Mester 3-os, tökéletes. Mindegy, csak nyerjünk, valahogy nyerjünk. Igen, csak nyerjünk, ez a legfontosabb. visszajön, úgyhogy a legerősebb kezdő reméljük. Menni fogunk, mint a gép. Ebben biztos Nincs. vagyok. Ebben Nincs. eddig nem volt hiány egy pillanatra se, úgyhogy miért is állnánk meg. Én hiszek abba, hogy megint a szokásos menet, hogy fél óra után vezetünk kettőn 0 azt, hogy a harmadikat mikor lőjük szerintem lényegtelen. Annyival, hogy a második fél időben szerintem a feckó be fog több fiatalt is. És hát adja az Isten, hogy erre legyen lehetőség. Így van, és ők fogják rúgni a harmadikat, figyeld meg. Mint egy fogy... jó kovács is még te tartod korainak, hogy a bajnoki címről beszélünk, hát örömfocit vizionálsz. Én továbbra is azt mondom, hogy a kupadöntőbe kapjuk az első volt, és, és az már nem fog számítani. Jó, de te többször mondtál be négy hármat, három nullás ellenfélvezetésnél is, azért éltem meg ilyet. Volt már, hogy majdnem bejött. Hát köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük, Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Na, szerintem beszélgettünk egy jót, ez nagyon gyorsan elpörgött ez az óra. Nagyon. Tőle. Valószínűleg találkozunk Szent Lőrincen. Hát, az biztos. <há> az biztos. És akkor jövő héten jövünk új vendégekkel és egy új beszélgetéssel. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. A kis test!